Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Jobcenter am Mittwoch geschlossen, Fußwegsanierung am Füßer Mühlbach und Tatklub Langdamm wird dritter. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mittwoch, den 15. Juni, bleibt das Jobcenter Nienburg wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Wer sich an diesem Tag melden müsste, kann dies ohne Nachteile am Donnerstag, den 16. Juni, nachholen. Dann hat das Jobcenter wieder wie gewohnt geöffnet. Bereits vereinbarte Termine werden jedoch eingehalten. Der Fußweg entlang des Fürsamühlbachs in den Nienburger Ortsteilen Holthoff und Erichshagen soll erneut saniert werden. Kostengünstige Reparaturmaßnahmen in den vergangenen Monaten brachten keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Der Holterfer Ortsrat und Bürgermeisterin Cornelia Feske empfahlen nun eine vollständige Wegsanierung. Sicher waren viele Planungen und Kostenvergleiche nötig. Wir haben ja das an verschiedenen Stellen immer schon mal ausbessern lassen, aber letztendlich ist das nicht zielführend. Man muss dann einfach auch ordentlich mal Geld in die Hand nehmen und es vernünftig aufbereiten. Wir haben noch ein paar Zusätze angeregt. Der von Schulkindern stark befahrene Weg der vom Doppen Richtung Grundschule am Bach führt, am Kindergarten entlang. Der soll mit noch eingeschlossen werden und auch der Weg am Holthoffer Schießstand. Am frühen Samstagvormittag ereignete sich auf der B214 Steimke in Fahrtrichtung Nienburg kurz vor der Abzweigung weg ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der mutmaßlich allein beteiligte 26-jährige Pkw-Führer nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte er in den Graben und stieß gegen drei am Waldrand stehende Bäume. Das Trümmerfeld erstreckte sich auf über 140 Meter. Der verletzte Fahrzeugführer wurde mittels Rettungswagen in eine Klinik nach Hannover gebracht. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Der Dart-Klub Langedamm nahm am Wochenende beim DDV-Verbandspokal teil. Das erste Ziel in Form des Halbfinales konnte erreicht werden. Nach einem 6-6 gegen Bochum folgte ein 8-4-Sieg gegen Zweibrücken. Im Halbfinale war dann aber Endstation. Auch hier stand es zunächst 6-6 unentschieden gegen Kehlheim. Das entscheidende Teamgame ging dann aber verloren. Nichtsdestotrotz, Langedamm erreicht somit einen guten dritten Platz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.